Seguim, i d'alcalde a alcalde, hem començat a, també parlant de Torrent, anem cap a la nostra vila, cap a Palafrugell, perquè tenim a l'altre costat del telèfon també l'alcalde de Palafrugell, eh, Josep i Pifarré. Josep, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Moltes gràcies per estar nosaltres novament. Ahir vespre ja vàrem poder parlar, però suposo que les coses es veuen una mica diferent, o no, després d'haver aconseguit dormir una mica. Com veiem amb aquest matí de dilluns el resultat de les eleccions del dia d'ahir, que els va atorgar novament la possibilitat de continuar a l'alcaldia ben de perquè de fet ja vaig intentar, bueno, fer, fer una, una, una lectura positiva de, de, del que habían segut les les eleccions, ja. Molt cansats i eh, jo crec que eh, després vaig començar a arribar a casa, vaig poder tenir l'oportunitat de veure l'entrevista que va a fer, vaig veure que ja, que estava doncs, penjada i i i bueno, eh, eh, però sé que és pot ser era difícil amb tant de cansament aquelles aquellles hores de quasi de la matinada d'expressar de, de, doncs que de la satisfacció que teníem de, de tot el grup, per el resultat que acabarrem obtenirir i que de fet som, som la, la part de som de balafruge que són la primera vegada que es presentava és la, la, el grup que hem tingut eh, més bons resultats ha eh, respect el dos de votaota ha sigut considerable, en reafirmem amb aquest centre setè regidor, evidentment. Ha de, ha de reconèixer que en Juli va fer una bona campanya i, i ha mantingut aquests set regidors dos i hi ha per sobre nosaltres, però molt molt contents de, de, del resultat i aquest tema que he puc parlar, doncs en companys de, de, del nostre equip, tant de regidors com com de la ciutat de Barcelona, eh, que que és molt positiu, eh, nosaltres ens don un marge ampli per poder per poder tornar a governar, perquè a més eh ja s'havia manifestat abans de les eleccions quina seria la seva línia de treball respecte a un futur govern de coalició i com que crec que la paraula sobretot d'en de, de, de, de Joan Vigues nosaltres doncs tenim un camí per començar, per començar a córrer i, i, i tornar a liderar. I jo crec que doncs, en lluny per Catalunya també també eh, també ens assegurem i segur segur segur que arribarem a un bon acord i que, i que podrem i que podrem tenir bona bona. Però bueno, ara ho que toca és, és la plàtica va a ser. Una jornada electoral també doncs a Vallafrugell que continua amb aquesta freca freca que, que des de fa ja uns anys es manté entre el Partit Socialista i Esquerra, eh, aquest eh, diferència de, de res, quatre vots eh, que de fet són un centenar més o menys, sí, que, sí. que es manté, eh. Sí, sí, sí, sí. Aquest... No, no, no, hem, hem, hem, hem reduït d'una manera considerable perquè, si recordes, a les anteriors eleccions hi havia un marge ampli de 200 més cap a 300 vots que fins i tot, fins a l'última taula, nosaltres no ens vam donar al 7è regidor. Uh, I, en canvi, aquesta vegada, doncs ja com era els resultats eren bastant clars, ja van mantenir sempre en aquest 7è regidor i és un 7è regidor molt estable, amb molt poca diferència de vots de de la llista més votada, però vaja el ple sabem 7 i 7, o sigui nosaltres sempre dèiem el mateix si tenim, eh, si som una llista que som majoritàriament no, el ple, vol dir que nosaltres també som guanyadors De fet, eh, alcalde, eh, si ens ho mirem fredament, jo ho vaig comentar-ho després de a l última xerrada que ara mantenim en Josep Salvatella tot ha canviat per res canviar perquè tot segueix igual, perquè si agafem els cinc regidors que tenia Convergència i Unió sí, i els sí, sí, traspassem ara tot, absolutament sí. tot segueix igual Sí, sí, i quan miraves les taules i tota la història l'única cosa que passava era que el vot convergent es dividia en dos o es dividia en una... En una, en una en dos, eren dos, no? Diríem. Però passa que en Viga hi ha més vots que, la, que, que, que en Josep i però però diria, es va mantenir molt, molt aquestes taules i, en aquest, i les taules doncs, que, per exemple, en Juli sempre agafava molt d'avantatge a nosaltres continuava agafant avantatge, no agafava tanta, que és aquest resultat que, que ha sortit al final tan ajustat en el primer lloc. Què hem de fer a partir d'ara, alcalde? Doncs... Ara, ara eh, bueno, avui he estat, ara he, he sortit de l'Ajuntament, que he estat en grec de perquè hi havia coses per allà a fer, eh, agafar una mica d'aire avui, agafar una mica d'aire, i a partir de demà comencem, comencem ja a trobar i comencem doncs, a planificar quin, com ha de el futur. Mm. Ser... Ara, primer parlar, primer mm. parlar i després a veure... Es reuniran tothom o només amb els partits que, que hem adonat abans? Uh, jo primer me'n reuniré amb Joan Vigues i si la cosa va bé amb, en, amb, amb el son de Poble diríem, llavors seríem els dos, els, els dos partits els que faríem el segon pas. Molt bé. Uh -huh. uh, jo crec que, pas a pas, jo crec que per, per, per, per afinitat i per nombre de vots uh, jo no faré un segon, un, un segon pas abans de m'haver fet el primer i el primer sempre serà Joan Vigues perquè és el que té, té, té, té més a dintre d'aquest àmbit que nosaltres podem estar negociant, és el que té més, més regidors, i per tant, doncs, eh, el primer són els converses amb en Joan Vigues i després, conjuntament amb, amb tot el grup d'en Joan Vigues i el nostre, eh, farem el següent pas. Alcalde, el deixem reposar, doncs, i que passa aquest dilluns i a partir de demà tornar a la feina doncs, com a alcalde de Palafroginy sí, sí, en funcions, sí, recordem-ho ara mateix, eh? De l'àia ja ple i tot, o sigui que ja, ja estarem ja farem completament en línia. Això to va seguir, eh? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Demà toca comer a molts regidors que, que deixen l'equip de, no de govern, que deixen l'ajuntament, perquè hi ha fins a 11 nous, crec recordar, que entraran. Uh, uh, sí, sí, sí, ja lleven canvis, bueno, normalment sempre estem uh, el, la majoria de la vegada els ajuntaments sempre fan això aquest caps de votacions els cambien, doncs això, eh. Vegada, que coneig hem nosaltres queirem veure tots nous i aquesta vegada dirien que el Partit Socialista, que també són que hi hagi tots nous, més, més un uh, de més Ciutadans. O sigui, normalment sempre es canviem aquest, aquest 50% de, de, de, del ple, i, sí, i demà, segue... ple, demà és el ple de, diríem, d'acomiar. Si segueixen aquest ritme, a uh, vostès els tocarà d'aquí quatre anys, canviarà pràcticament no, tothom, però, però, no? Però nosaltres, perdona, uh, Rafael, nosaltres ja, diem abans, nosaltres ja diem abans, la, la llista d'Esquerra de, de, uh -huh. Republicana el 2023 serà... Uh, molt diferent de la que hi ara, començant pel cap de llista, que, que jo no ho faré, i, i per altres companys que, fet, que hauran fet aquests vuit anys. No tots, perquè normalment sempre deixem algú que es pugui fer el, el, el, el canvi, a més tenint dues persones noves, però la gran majoria de la gent que va a la llista d'Esquerra Republicana haurem fet el nostre, el nostre compromís amb Palaforsíac durant vuit anys i, i en tornem amb altres a fer altres feines. Molt bé. Això és una cosa que tenim claríssim, mm i és la nostra manera de ser, i ho harem fer -ho els companys, els primers companys que no van hi i nosaltres llavors ens tocarà tornar-nos a posar darrere de la llista i a treballar i ajudar en els que, en els que es posin a davant. Però, de fet, tenim, tenim relleu, i tenim relleu potents eh, eh, per, perquè, perquè el 23 puguin agafar, puguin agafar la, la bandera d'esquerra i estaran escurs que... que amb, amb com nostres, sempre hem d'esperar anar pujant. Doncs, de moment, treballem aquests quatre anys i després ja veurem què passa. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Gràcies. Gràcies. Fins la propera. Hem parlat també amb l'alcalde de Palafroge, Josep i Piferrer, que ens ha acompanyat, alcalde en funcions ara mateix, fins que ens constitueixi, en principi sembla que sí, però d'això ja ho veurem, ens ho portaran els, les properes setmanes com a nou alcalde per als propers quatre anys de Palafroge.